Slavosovia 235, a darului rugăciunii în Duh și în adevăr. Aleluia, slavăție Doamne, Împărații Ceresc, Duhul al Cunoștinței. Te iubim și te rugăm, Dumintea noastră în hotarele rugăciunii curate și apoi ale inimii palate. Aleluia, slavăție ție, Împărații Duhul al te iubim și te rugăm, fă să dispară hotarul dintre rugăciunea curată și rugăciunea în duh și în adevăr, pentru ca toate gândurile și cuvintele noastre să fie adevărate. Aleluia slabă ție împărată, ceres Duh al cunoștinței te iubim și te rugăm, deschide ochiul conștiinței ca să cunoaștem ale tale. Taine izvare, minunate. Aleluia slabă ții, împărate, ceres duh al cunoștinței, te iubim și te rugăm, Fă păi să apară în noi darul rugăciunii contemplate. Aleluia, slavă ți, împărătice de cunoștinței, te iubim și te rugăm. Așa mintea și conștiința noastră în curcubeul slavăi tale, în care să le toate. Aleluia, slavă ți, împărătice Duhul cunoștinței, te iubim și te rugăm. Ia libertatea firii noastre și pune stăpânirea ta peste mintea și conștiința noastră, ca semn că spre cer ea o să ne parte. Aleluia, Slavă Ție Împărate Celesc, Duh al Cunoștinței, Te iubim și Te rugăm înalță sufletul nostru, dincolo de orice mișcare, ca prin extaz să cunoască toate cele de dincolo de viață și de moarte. Aleluia, Slavă Ție Împărate Celesc, Duh al Cunoștinței, te iubim și te rugăm, așa în noi, buna rânduială a cugetelor, ca să nu cădem în nispite necurate. Aleluia, slavă ție, împărăticesc, Duh al cunoștinței. Te iubim și te rugăm, așa noi amintirea de moarte, ca să ne smerim și să sporim rugăciunile noastre, încât în slava împărătii tale să ne poarte. Aleluia, slavă ție, Duhul al cunoștinței te iubim și te rugăm, transformă rugăciunea noastră de cerere cu credință în rugăciunea de mulțumire a de împlinite, apoi în rugăciunea de slavă, ca să cunoaștem lumina și bucuria rugăciunii de iubire, ca să că am trecut la viața aceea de dincolo de martie.